die meest geliefde van plekke. Abu Huraira al-Anou vertelt, dat die booskapper van Allah, sallallahu alaihi wa gesê het, die dele van die land, wat Allah die meeste lief het, is die masajid, en die markte is die dele, wat Allah die meeste haat,